Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Innal hamdalillah nahmaduhu wa wanastahdi wa nastaghfiruhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nasta'inuhu wa من يهده له فلا مذل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله قال الله عز وجل يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة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 وقال دبرك ودعنا يا أيها الذين آمنوا قل الله وقولوا قولا سديدا يسرح لكم أعمالكم ويخفر لكم ذنوبكم ومن يذع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيمة فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهديث Hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, warshir al-amr muphdesatuh, dan setiap muphdesat bid'ah, dan setiap bid'ah adalah zulala, dan setiap zulala adalah fitnah. Hadis buku kecil yang ditulis. Oleh al-imam al-muwaffaq Ibnu Qudama al-Maqdisi Menjadi kitab Panduan Aqidah Ahli Sunnati wal Jama'ah Sepanjang masa Beliau mengupas Masalah kaitannya dengan prinsip dasar dan cara beragama ahli sunnah. Kemudian membahas tentang kalamullah. Apakah kalamullah itu makhluk atau tidak? Terus lebih spesifik mengangkat masalah Al-Qur'an kalamullah. Ya. Yeah. Kemudian beliau mem memasalahkan Ru'iyatul mukminin Di Rabbihim yawmal qiyamah Ru'iyahnya Seorang mukmin Kepada Allah nanti di hari kiamat Kemudian membahas masalah Al-Qadha wal-Qadar Ya yeah. Lalu Mengangkat masalah al iman qaulun wa amalun yazidu wa yanqus yazidu bitu'ah wa yanqusu bil -mahsiyah. kemudian Mungkin. al iman bima bi kulli Rasulullah akhbar kita diwajibkan untuk mengimani seluruh Berita yang dikabarkan oleh Rasulullah, baik yang telah lalu dan yang akan terjadi, bahkan setelah kematian, yaitu kiamat. Kemudian Malik bin mengakhiri dengan pembahasan menarik, yaitu khutamun nabiin. Nabi Muhammad adalah penutup para Rasul, para Nabi. Sudah cukup Selesai kita tutup Kalau ada yang mau tanya silahkan Ini gak seperti biasa mas Miknya yang biasa mana? Gak ada Perasaan lebih endengan Mik biasa atau suara saya yang berat Eh, dengar enggak? Itu juga. Tes tes tes nomor ana bunyi, ya. Tes. Ini Tes tes ya, betul semua. Tes tes menurut. Baik, ini aja. Matiin. Kan. Bismillahirrahmanirrahim al-Rahman <coughs> al Bismillah, ba. Di dalam bahasa Arab disebut dengan Ba'ul isti'ar isti'ana. Yeah, Bismillah. Dari kalimat ba kemudian ismulloh. Allah adalah asmau eh, atau ismun min asmaillahi ta'ala. Jadi pusat daripada nama Allah. Jadi inti di antara nama-nama Arab adalah Allah yang berasal dari kalimat al-ilah. Aiyah lahuu Kullu makhlukin Yang dipertuhankan oleh setiap makhluk Yang ditempati bergantung setiap makhluk Assamad Ar-Rahman Aydurahmatin wasi'ah Pemilik rahmat Pemilik rahmat yang luas yang mencakup dunia akhirat sehingga mukmin dan kafir sama-sama mendapatkan sehingga di sana ada satu tafsiran yaitu Rahmanud dunya warahimul akhirah kalau Rahman itu <coughs> sifat menonjol di dunia Al-Rahim sifat menonjol di akhirat. Cuma hanya memberikan rahmat kepada orang mukmin saja. Al-Rahim. Ada yang memberikan makna Al-Rahman itu doa rahmat. Al-Rahim, al musil yang menghantarkan rahmat itu limustahikkinya kepada yang berhak hujan rahmat disampaikan ke akar-akar pohon, akhirnya membuahkan buah-buahan, itu rahim subhanallah bagaimana Allah membuat setiap makhluk bisa menjalankan fungsinya termasuk semua hewan dibekali insik ya Coba bayangkan kambing yang baru lahir sehari ketika lahir itu sudah tahu mana unting induknya kok nggak salah yang dikencut itu telinganya ya ha. eh, itu namanya hidayah summa hadah Alhamdulillah Alhamdulillah segala puji bagi Allah Al-Mahmud bikulli lisan terpuji dengan setiap lisan. Manusia, malaikat, jin, hatta semua. Dan seluruh bahasa. Bikulli lisan. Makanya makna alhamdulillah di antara sekian makna, Alhamdulillah, kita tidak boleh memuji siapapun yang tidak terpuji di hadapan Allah. Memuji artis, memuji orang kafir, tak boleh. Karena Alhamdulillah, konsekuensinya kita tidak boleh memuji orang yang tidak terpuji di hadapan Allah <Suluh> Al-Ma'mud Fi kulli zamanin yang disembah pada setiap zaman Nabi Adam zaman Nabi Adam yang disembah juga Allah Zaman bin Nuh, Nabi Ibrahim Sampai ila yawmul qiyamah Tetap Al-Ma'bud huwa Allah Alladhi la yakhlu min ilmihi makanun Tidak ada satu tempat Yang tidak ada ilmu Allah Maksudnya Mana saja Tempat itu pasti dicangkuk oleh ilmunya Allah. Itulah makna wahai makmum, ayi nama kuntum. Di mana saja kalian berada Allah bersama kamu, maksudnya ilmunya, bukan zatnya, Ya yeah. Wa la yashghaluhu an sya'nin Allah tidak pernah tersibukkan dengan urusannya meski yang diurus itu seambrek is man fis samawati wal ardi kullu yawmin huwa fi sya'n tapi itu tidak sibuk Coba dalam sehari mengabulkan doa Berapa juta bahkan miliar hambanya Mengabulkan permintaan hambanya Memberi rizki ribuan makhluk Bahkan jutaan bahkan miliaran Dari yang kecil Dari mulai kutu Sampai tentara sekutub eh? Kasih makan oleh Allah semua Gak pernah nguluh Wala ya'uduhu hibduhuma Awwal Aliyul adim Gak ada Coba Menyinari matahari itu berapa watt? Dan Coba bayangkan pak Pula dunia Yang segitu besar Allah bikin jalan Tanpa ada gabungan Rem. Memang gak bang Membuat Membuat teori keseimbangan Jadi alam ini ditata oleh Allah Dengan prinsip keseimbangan Makanya ketika dilanggar pasti hancur Matahari lebih besar juga bayangkan Wasyamsu tajarini mustaqarnillaha Zalikat Qadirul Aziz Alainim, dan bintang-bintang Jadi bergerak di langit. Dan bintang-bintang itu bergerak di langit. Dan bintang itu bergerak di langit. Dan bintang di langit. Dan bintang antum jalankan balon dari sini sampai pintu tidak goyang-goyang tidak berubah-ubah alurnya, bisa antum dengan tiupan antum tidak nyampe ya Allah kenapa kita tidak bersyukur tapi ayyi alai rabbikuma tukasiban ya qul insaana min salsalin katakhar fabi ayyi aalaa'i rabbikum kalau anda pelajari anatomi tubuh manusia lebih ajaib ya 'anil ashbahi wal andat Sangat tinggi Dari kesamaan dan keserupaan Dengan siapapun Walam yakullahu kufuan ahad Jangankan persis Mirip aja enggak ada Beda enggak persis dengan mirip Dengan persis Beda ya hmm. e, Persis Makanya kalau di dalam bahasa Pembahasan asma wa sifah At-tamsil wa tashbih Kalau tamsil Itu menyerupakan dari seluruh sisinya Kalau tashbih Menyerupakan dari sebagian sisinya Tanazzaha ani sahibati wal awlat Bersih bersih dari maksudnya istri dan anak sahibah jadi Allah itu enggak punya istri, enggak punya anak. Lam yalid wa lam yulad. Anak hukmuhu dijamie al ibad. Putusannya selalu tembus pada setiap hamba. Gak ada satupun hamba yang kebal putusan Allah. Gak ada. Jin, manusia, malaikat, kalau Allah sudah putuskan kun fayakun, gak ada yang bisa menolak. Itu putusan kauni, takdir maksud Maksudnya kauni itu takdir Orang dibikin, diputuskan Allah sakit Diputuskan oleh Allah hamil Lahir, menikah Tidak ada yang disanulah Atau putusan syari Berupa halal haram ya, Yang ada di dalam kitab dan sunnah Meski manusia ada yang taat, ada yang tidak taat, tapi Allah punya kuasa penuh untuk menghukum yang tidak taat dan memberi balasan setimpal, bahkan lebih dari yang taat. La tumassiluhul qurubit tafkir Hakikat daripada ketuhanan rububiyah. Uluhiyah, asma wa sifah Tidak bisa sama sekali dibayangkan dengan pikiran Jadi apapun yang kita bayangkan tentang Allah dan hakikat Allah Selalu hasilnya Allah tidak akan seperti itu Kita bayangkan kira-kira tangannya kayak apa ya Sampai antum mentok Bayangan yang antum hasilkan itu Allah tidak seperti itu Makanya di dalam Islam Ahli sunnah haram Mentakif daripada sifat-sifat Allah Walatatawahhamu'l-qulubu'l-bittaswil tidak bisa diduga-duga oleh pikiran manusia dengan gambaran-gambaran hayalan, tidak bisa. Laisa kamitslihi shay'un wa huwas sami'ul basir. Laisa kamitslihi shay'. Un. Di sini Allah menghadirkan kalimat nakirah. Apapun di antara makhluk ini Bentuknya Rupanya ya, Dan yang lainnya apapun Tidak akan bisa sama dengan Allah Meski secara makna ada kesamaan Allah mendengar Manusia mendengar Allah melihat Manusia melihat Allah punya kaki Manusia punya kaki Allah punya mata manusia punya mata ini sama hanya dari sisi makna, tidak pernah sama dari sisi hakikat jangankan hakikat kaki mata kholik dengan makhluk antar kaki makhluk aja beda gak hakikatnya? kaki gajah dengan kaki macang dengan kaki manusia, dengan kaki kambing, dengan kaki kursi, beda gak? apalagi khurga makhluk lahul asma'ul husna was sifatul ula Allah itu memiliki asma'ul husna dan sifatul ula makanya Allah mengatakan ar-Rahmanu alal arshis ar-Rahman itu menunjukkan Allah itu memiliki nama Alal arsistawa Istiwa Menunjukkan Allah itu memiliki Sifat Dan ahli sunnah wal jamaah Di dalam masalah Iman terhadap Sifat istiwa Dan sifat-sifat lain semua menegaskan Amirruha kama ja'ad bila kaifin Calonkan apa adanya tanpa menanyakan bagaimana hakikat Sehingga Imam Malik ketika ditanya tentang istiwa Menjawab Al-istiwa'u ma'lum Jelas maknanya maksudnya Wal-kaifu majhul Bagaimana Hakikat semayamnya Allah masyhul, ma'lum tidak ada yang mengetahui. Persoalan hubit antun menanyakan tentang bagaimana semayamnya Allah secara sebenarnya. Ah. Karena tidak ada satupun dari ulama salah menanyakan itu. Wal imanubhi wajib iman kepadanya wajib. Dan ini antum turunkan kepada seluruh sifat Termasuk Nuzul An-Nuzul ma'lum Yang menanyakan itu Wal imanu bihi wajib Mengimani Allah turun Setiap ter, uh, Malam uh, tersisa sepertiga terakhir itu Wajib Wajib kita beriman Bahawa Allah itu ist, Istawa alal arsh Wajib beriman bahawa Allah Yanzilu Rabbuna ila samaid dunia kita beriman Allah itu punya mata Allah punya tangan punya kaki punya wajah wajib al-wajhu ma'lum bagaimana wajah Allah dimanapun saya katakan kenapa kita tidak bisa mendapatkan jawapan kaif Karena kita tidak pernah bisa mendapatkan zat sifat itu Bagaimana mendapati sifatnya Contoh Antum bisa mendapatkan sifati tas Bisa tanpa melihat tasnya <tuh> Gak mungkin <tuh> Antum bisa mengatakan tas warna hitam Bentuknya lonjong ada rodanya terus kemudian kalau dimuati-muat sekian kilo setelah apa? setelah melihat zatnya dan kita tidak pernah melihat zat Allah bagaimana kita bisa mengenali hakikat daripada sifat itu Tuh. Karena kita itu hanya bisa mengenali perkara raib itu hanya dengan dua cara Atau bukan raib, kita itu bisa menceritakan apapun itu melalui dua cara Cara yang pertama, <tuh> melihat sesuatu yang kita ceritakan Contoh, Kaabah warnanya hitam, terus bentuknya apa? Kubus ya, itu. Kenapa? Setelah melihat, atau kalau tidak melihat mendapatkan kabar dari orang melihat, pertanyaannya, dua duanya itu antum? Dapatkan enggak Kaitannya dengan zatnya Allah Melihat Allah Atau mendapatkan kabar Orang yang pernah melihat Allah Tidak Makanya dari sini Di dalam masalah iman terhadap sifat Allah Mencukupkan di atas wahyu Dan mengimani Amir Ruha ja'ad bila kaifin Calankan apa adanya Tanpa menanyakan bagai Mana الرحمن على الأرش استوى له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى وإن تجهر, بال وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى أحاط بكل syai'in ilma Allah meliput segala sesuatu dan qahara kulla makhlukin meng menguasai dan sekaligus memaksa setiap makhluk izzatan wa hukman dari sisi kepekasaan dan hukumannya wa si'a kulla syai'in rahmatan wa ilma meliput segala sesuatu dengan rahmat dan ilmunya Maka ialahm ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bishay'im min 'ilmihi illa bima syaa. Adtu ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa Taha ayat 110. Mausubun bima wasaba bi fi kitabil 'alim. Allah itu disifati dengan sifat yang Allah tuturkan di dalam Al-Kitab yaitu Al-Qur'an. Selain itu tidak boleh. Wa ala lisan nabiyhi karim atau sifat yang disifatkan atas lisan Rasulullah yaitu wahyu sunnah. Wa kullu ma ja'a fil Qur'an setiap apa yang datang di dalam Al-Qur'an au sahani al mustofa alaihi salam atu apa apa yang sahih dari rasulullah sallallahu min sifatir rahmah dari sifat-sifat ar-rahman wajib al iman bih wajib iman kadengannya wa talaqih bitaslim menerima penuh dengan taslim itu apa penerimaan penuh wal qabul taslim wal qabul itu hampir mirip Wah terkutarutlahu tidak mencoba-coba untuk menolak rot diwat takwil atau mentakwil imma ditolak atau ditakwil dalam rangka untuk menyingkirkan hakikat sifat-sifat Allah, menafikan sifat-sifat Allah dengan cara rot ditolak atau takwil yang dimaksudkan takwil di sini adalah takwil batil pun takwil yang dimaksudkan tafsir adalah sah karena Rasulullah menduakan uh, Ibnu Abbas, Allahumma faqqih fid-din wa 'allim ta'wil. Jadi atishwih wa Jadi tidak mencoba-coba untuk melakukan erat penulaan at-ta'wil dengan takwil batil wa tashbih menyerupakan dengan makhluknya wa tamsil menyamakan dengan makhluknya menyerupakan karena tidak seluruh dari sisinya tamsil menyamakan persis wa ma ashkala min darika apa saja yang kita temukan muskil dari sifat-sifat ar-rahman Wajib isbatuh laba. Wajib kita tetapkan secara lafaz. Wajar kut ta'arud limaana kita tinggalkan, kita jauhkan ta'arud itu mencoba untuk nyari-nyari apa makna yang kita tidak tahu. Okay. Contoh, kita dengan sifat Allah Subhanahu Wa Taala. Mata, pendengaran. Apakah punya alis matanya? sudah tinggalkan itu. Apakah mendengarnya pakai kayak daun telinga? Tinggalkan itu semuanya. Wanrudu, wanrudu ilmuhu ila qaulihi. Kita kembalikan hal tersebut kepada yang berucap wa naj'al awhdahu 'ala naqilihi kita kembalikan ahdahnya kepada penukilnya ittiban li tariqir rasikhina fil ilmi mengikuti cara orang-orang rasikhun ulama rasikhuna fil ilmi alladhi asna Allah 'alaihim fi kitabihil mubin bi qoulihi subhanahu wa ta'ala Walrasikuna fil ilmi Yaquluna amanna bi kullun min indi rabbina Masya Allah Dengan sikap ini Allah tidak menyalahkan Allah tidak menyesatkan Ulama Rasikun Bahkan memujinya والراسخون fil ilmi Yaquluna aman nabi Saya الله Allah itu turun kita Kullun min indi rabbina Saya beriman Allah itu punya wajah Allah punya kaki dan yang lainnya Waqala fi dhammi muttaghiyat ta'wil Limutasabihi tanzil Fa ammal ladhina fi kulubihim Adapun orang yang mencari-cari tawil batil malah Allah celah, bukan dipuji. Fā amm fi kulubīm zayyun, fayatbagun ma tašabha min hubdiqā al-fitnah wa abdiqā wama yālamu taawiluh illa. Itu, ya yeah. wallahu a'lam mithla fa ja'al ibtigaa' at-ta'wil 'alaamatan 'ala az-zaygh Allah jadikan orang-orang yang mencari takwil batil itu sebagai tanda Penyimpangan dan kesesatan. Wqrana hubbithu qail fitnah dan mencari fitnah fitzham. Thumhajabahu amma amaluh. Kemudian Allah halangi dari apa yang dia inginkan. Wqotah am atau dan Allah putuskan eh, hanganangan mereka samaqasadu yang mereka inginkan. Biquolhi Taala. Wma yalamu ta'wilahu illallah. Sebetulnya tidak ada yang mengetahui takwil tersebut kecuali Allah Saya kira itu mungkin ada yang bertanya InsyaAllah kita akan lanjutkan kembali besok Ya yeah. Waalaikumsalam Adilin salian pernyataan Allah di mana mana itu adalah pernyataan cahmiah. Ini jadi memanjang nih. Saya jelaskan sampai jam 9 Insyaallah minum dulu. Hadirin salian, <tuh> setelah filsafat dimasukkan oleh kaum Yahmia ke dalam Islam, maka merangsak di dalam urusan akidah, terutama di dalam masalah sifat, akhirnya banyak menimbulkan penyesatan dan kesesatan, dan akhirnya pertikaian di tengah umat. Sehingga umat terpecah. Kenapa? Itu dikatakan pendapatnya Jahmia. Jahmia meletak tiga dasar kesesatan yang akan melahirkan banyak kesesatan dari tiga itu. Yang pertama Jahm bin Shafwan yang tokoh Jahmiyah menggulirkan menggulirkan pemikiran al-jabr yaitu Jabriyah. Yang kedua menggulirkan pemikiran al-irja yaitu Murji'ah iman tanpa amal memasukkan orang ke surga bahkan iman itu cukup makrifat kepada Allah dan yang ketiga adalah ta'til pengingkaran seluruh sifat Allah Kalau umat Islam ditanya Allah itu ada Rata-rata jawabannya hampir semua mirip kecuali jahmiah Yang mengatakan Allah tidak bisa disifati ada dan juga tidak ada Sehingga Allah itu antara ada dan tidak ada Karena tadi asasnya adalah taktil tadi mengingkari apa? Sifat Allah itu tidak bisa disifatin Termasuk disifatin dengan mewujud ada tidak? Tidak bisa Karena ketika kita katakan ada Sama dengan manusia Ada tidak Zahid di Mejid? Nah, sama ada Ada tidak Pak Guru di kelas? Nah, sama kalau Allah punya sama mendengar Manusia juga sama mendengar Berarti sama <coughs> Makanya mereka mulai mengatakan Nama-nama dan sifat Allah Seluruhnya yang di dalam Al-Quran dan Sunnah itu Majazi tidak hakiki Paham? Jadi nama-nama Allah yang di dalam Al-Quran Sunnah itu hanya majaz Majlis itu apa? Metafor Yang sebenarnya itu Hanya ada di dalam diri Allah Yang tidak bisa diketahui oleh siapapun Wah ini kalau kita Kembangkan kepada Asyariyah Karena sebetulnya Asyariyah itu Banyak menganggap Akidahnya Cahmiyah di dalam masalah Asma' wa sifah, terutama nanti Allah di mana mana. Okay, kemungkinan ketika ditanya itu ada enggak ya Allah ada enggak, ada. Tapi jamiyah ada juga enggak, enggak ada juga enggak antara ada dan tidak ada. Nah lebih kacau lagi ketika ditanya di mana? Di sini kaum muslimin terbelah menjadi empat yang pertama mengatakan Allah di mana-mana kenapa seperti itu, karena tadi Allah ketika tidak bisa disifati, Allah itu ada, juga tidak, tidak ada juga tidak, ketika ditanya di mana, di luar alam juga tidak di dalam alam juga diman tidak terus di mana di mana-mana selesai Hai di pengertian tuh jahmiah ini jadi kalimat jawaban di mana-mana itu kesimpulan dari kalimat Allah itu dikatakan di luar alam juga tidak di dalam alam juga tidak kalau di dalam alam berarti menjadi bagian daripada apa? Hadis yaitu alam. Padahal Allah itu musdis. Berarti disana, di sana dikatakan di luar alam. Kalau di luar alam berarti di sana menempati suatu tempat yang itu juga alam. Sehingga Berangkat dari pemikiran taktil tadi Allah tidak bisa disifati Akhirnya diputuskan Allah di dalam alam juga tidak Karena nanti hadis termasuk alam Di luar alam juga tidak Karena nanti punya alam sendiri Berarti Di mana? Di mana-mana Itu selesai Terus di mana? Ya di mana-mana Tidak -mana. usah diisa lagi Enggak usah ditunjuk-tunjuk. Karena kalau kita tunjuk, berarti Allah menempati suatu tempat yang itu bisa dibikin uh, oleh manusia, ditempatkan oleh manusia di suatu tempat tertentu, sehingga bisa diisarai oleh manusia. Paham gak mas? Ya sudah, kalau gak paham. Betul. Makanya, eh, ashariyah di dalam masalah jawaban ketika ditanya Allah itu di mana terpecah menjadi dua kelompok. Kelompok ashariyah lama kuno itu masih mengikuti akidahnya kullabiyah yaitu Abdullah bin Said ibnu kullab yang mengatakan Allah semayam di atas aras. Ya, yeah. Tapi as'ariah yang baru, yang kontemporer, mengikuti akidahnya jahmiah. Yaitu di mana-mana. Yeah. Sebetulnya kalimat di mana-mana ini juga bikinan as'ariah Indonesia. Karena Arab tidak ada kalimat. Ya fi aina aina enggak mungkin kan itu. <laughs> Asli di dalam bahasa Arabnya itu intinya Allah tidak bisa disifati dan tidak bisa diisyarahi dengan satu isyar. Ketika kita isyari dengan isyarat, berarti Allah menempati suatu tempat. di atas nah berarti tempatnya di sana dan ini kata dia akan menghadiskan Allah menjadikan Allah itu bagian daripada makhluk yang bisa diisyarat bisa ditunjuk akhirnya diterjemahkan di dalam bahasa Indonesia di mana ya di mana mana itu jadi kalau kita Allah ada enggak, Mas? Ada. Terus di ya, mana? Ya e, di mana-mana. Eh di mananya di mana? Ya udah, jangan tanya-tanya. Intinya kita enggak bisa nunjuk-nunjuk. Video. -nunjuk. Yang kedua, mengatakan Allah di hati saya. Ini muslim paling bingung. <laughs> ya. Yeah. Ya, yeah? dan paling bodoh kenapa paling bodoh bagaimana ceritanya dia lebih besar daripada Allah Allah di hatinya yang gede siapa kalau begitu padahal Allah kakinya saja wasi'a kursi yuhus sama wati wal arhu sementara kursi itu letak kakinya Allah oh, itu lebih luas daripada langit dan bumi gimana ceritanya ada orang bisa mengatakan Allah di mana Mas? Di hati saya. Gede banget sampean. Itu. Itu. Yang ketiga, yang tadi pendapat yang mengatakan Allah tidak bisa diisyarai dengan tempat dan keberadaan. Di luar alam juga tidak Di dalam alam juga tidak Nah yang keempat Pendapat ahli sunah Wajamaah Yaitu pendapat Ahlul qur'ani Wajon Karena semua Kaitannya dengan penetapan Nama-dama dan sifat Allah Mencukupkan Dengan al-qur'an dan sunnah di antara sekian ayat yang menjelaskan tentang hakikat di mana Allah adalah surat al-hadid ayat 4 antum buka. Yang tadi. <tuh> Alladhi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyam. Summastawa 'alal arsy يعلم ما يليج في الأرض وما يخرج منها وما يزن من السماء وما يعرج فيها وَمَعَكُمْ أينَما كُنتمُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ هُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَامٍ Dialah Allah yang menciptakan langit dan bumi enam hari. Thummas tawa alal arsh Kemudian semayam di atas ars. Tahu apa yang masuk ke bumi. Tahu apa yang keluar dari bumi. Tahu apa saja yang turun dari langit. Dan tahu apa saja yang masuk ke atas langit. Wawa ma'akum aina kuntum berarti... Di mana saja kamu berada Allah tahu yang kamu berbuat Allah tahu yang kamu ucapkan Allah tahu dan meliput Seluruh rangkaian Kelakuan dan keberadaan kamu Wallahu makanya ditegaskan Akhirnya Wallahu bima ta'amaluna Fasir Dan ini hmm. enggak, but enggak butuh Tafsir Makanya Imam Al-Bawawi tidak pernah Menafsirkan ayat ini sehingga dari salian ada sebagian orang yang menyalah-nyalahkan ahli sunnah katanya kalau wahabi kita diculuhi wahabi kalau wahabi itu tidak mau menta'wil istiwa-istiwa yaudah kenapa mereka menta'wil wahuwa ma'akum siapa yang menta'wil kalimat wahuwa ma'akum itu dijelaskan oleh Allah ayat sebelumnya dan ayat setelahnya itu wahuwa ma'akum ya'lamu ma yaliju fil ardi wama yakhruju minha wama yanzilu minas sama wama ya'ruju fiha wallahu bima ta'amaluna basir setelahnya ya'lamu ma yaliju fil ardi sebelumnya jadi wahuwa ma'akum di sini penegasan rentetan dari ayat sebelum dan sesudahnya. Tidak ada takwil. Apanya yang ditakwil? Dan fakta berbicara. Hatta orang yang mengatakan bahawa Allah itu di mana-mana, tetap kalau berdoa, mengangkat tangan ke atas, langit, Tidak mungkin begini-begini. Atau apa, -apa? Karena bisa aja disono di nggak di karu-karuan, nggak ada atau dia di dalam berdoa memanggil-manggilnya ke bawah, Pak. Seluruh kemuliaan itu selalu diungkapkan dengan tinggi dan seluruh kerendahan selalu diungkapkan dengan bawah. Ada hmm. enggak pernah antum dapatin orang tua mendoakan dan memotivasi anak-anakku? Semoga kamu memiliki cita-cita rendah, enggan. Tinggi, gitulah. Lu orang bodoh aja tahu kemuliaan itu di tinggi, kehinaan itu di rendah. kok ada di sini Jahmia? mengatakan Allah di mana-mana. Bisa jadi di comberan, bisa jadi ee jembatan, ya, di toilet, naudzubillah. Itu ya. Dan semua orang yang mengatakan Allah di mana-mana kalau antum tanya, Pak Rasulullah ketika Isra Mi'raj ketemu Allah itu di langit atau di gua Selarom? Ya. Di mana? Di langit Semua Hadis-hadis menunjukkan Di dalam Bukhari Muslim Ketemu Allah itu di langit Ya? Wabahu ha'anam Seperti itu Pak Pas 15 menit ya Ada lagi yang tanya? Ya Pak? Apakah pemahaman-pemahaman itu bisa jatuh ke kategori kekafiran? Kekafiran? Tapi, bisa. Maknanya kenapa Harun Al Rashid berkata, saya mencari empat ketemu di empat. Saya mencari kekufuran adanya di Jahmia. Saya mencari kedustaan Adanya di Raufiboh Saya mencari pengelang Saya temukan di ahli filsafat Dan saya mencari kebenaran Saya temukan di ahli hadis Udah Dan itu sahih Kalau seandainya tidak kufur Minimnya itu bisa menjadi pintu menuju kekufuran. Makanya uh, kurunnya Imam Al-Bukhari Abu Nu'ajah Man syabaha bi khalqi Fawa kafir Barang siapa yang menyerupakan Allah dengan makhluknya kafir Ya Wa man angkara Syai'an min sifati Fawa kafir Barang siapa yang mengingkari Sebagian dari fi, sifatnya adalah kafir Kafir begitu Kenapa hadirin sekalian? Akidah Jahmiyah yang diusung kaitannya dengan fa'til itu <tuh> Kufur Atau bisa memasukkan kepada pintu kekufuran Karena akhirnya mengingkari Allah subhanahu wa ta'ala Makanya uh, Ada suatu ungkapan yang indah Al-Mushabbih Ya'abudu sonama Wal-Mu'attil Ya'abudu adama kelompok musyabih itu sebetulnya akhirnya menyembah sonam berhala wa kelompok muatil akhirnya menyembah adam sesuatu yang tidak ada jadi makanya ada seorang yang mengatakan saya bertawassul dengan Tuhannya cahmiah tidak dikabulkan Allah Tuhannya enggak ada Sawat, Saya tawassul dengan Tuhannya Ahli sunnah dikabulkan Sama dengan juga Qadariyah Qadariyah itu Kejahatan itu Diciptakan oleh makhluk Tidak dikandaki oleh Allah Akhirnya pernah ada seorang badui yang datang kepada badar ulamanya Qadaria minta didoakan karena untanya hilang supaya dibalikkan kepada kebadanya dia, ya? supaya dibalikkan oleh Allah. Ya. Akhirnya si cahmi si Qadaria itu berdoa, Ya Allah, sebagaimana sebagaimana untafulan itu tidak engkau kendangi hilang akhirnya hilang kembalikanlah ya Allah. Paham enggak antum? Yakin kalau yang enggak fokus enggak paham. Ya. Kan. <laughs> es eh, ulang aja deh. Nah, <laughs> sama orang enggak fokus. Ya, paham enggak, Mas? Mau diulangi enggak? Jadi, Qadariyah itu kan punya pendapat gini loh, Pak. Mencuri, merampok, korupsi, semua itu tidak dikendaki Allah dikendaki oleh manusia itu sendiri Ya, seluruh perbuatan manusia itu diciptakan Allah kecuali maksiat kenapa alasannya adil kalau maksiat itu dikendaki oleh manusia itu sendiri tidak dikendaki Allah ketika nanti ngadep Allah di akhirat disiksa itu adil kamu yang menghendaki keburukan wajar kamu saya tempeling gitu enggak wajar banget kalau Allah yang menghendaki maksiat itu giliran maksiat Ditempeling gitu paham enggak yakin enggak paham <laughs> gimana paham enggak itu jadi ibarat antum nyuruh orang ambil barang setelah diambil kok malah yang itu kampar kan gak adil paham gak mas tolong ambil sandal saya setelah diambil malah ditampar wajarlah kalau yang mengambil sandal itu kehendak yang mengambil bukan kehendak saya Hamba, sehingga setiap perbuatan hamba diciptakan Allah kecuali makziah itu kaudarya. Hah? Udah paham ni? Akhirnya ulama kaudarya itu berdoa, Ya Allah, bagaimana on itu tidak engkau kendaki hilang? Akhirnya hilang, karena hilang kecurian itu kendak pencuri, bukan kendak Allah. Paham? akhirnya hilang Ya Allah kembalikanlah untanya si fulan kata badui syek enggak usah mendoakan saya Loh kenapa jangan-jangan Allah juga menghendaki balik unta saya tapi akhirnya enggak balik Itu <laughs> Ya mendingan enggak dia usah didoakan ya, Itu Ya akhi seluruh perbuatan hamba yang baik yang buruk digandaki Allah Terus adilnya di mana? Adilnya di mana? Adilnya Allah menghendaki manusia melakukan keburukan untuk suatu hikmah supaya raka ada yang ngisi hikmah. Dan tolong dicamkan tidak semua kehendak Allah harus diridoy Allah. Adakah hendak Allah yang pasti diridui Allah? Adakah hendak Allah yang tidak harus diridui Allah? Lah kenapa Allah menghendaki sesuatu sementara tidak diridui? Untuk suatu hikmah, contoh Allah menghendaki enggak? Iblis diciptakan Tapi Allah ridho enggak sama iblis? Enggak Allah menghendaki enggak orang mati bunuh diri? Menganda, tapi Allah ridho enggak terhadap bunuh diri. Nah, kenapa Allah kandaki untuk suatu hikmah? Tidak ubahnya seperti makhluk orang mengandaki sesuatu belum tentu meridoyinya. Ada enggak yang begitu? Ada. Contoh, ibu-ibu mengandaki suaminya nikah lagi, tapi enggak ridho untuk suatu hikmah. Kalau nah, contoh ini baru melek nih lagi anak kasih contoh yang kedua ada orang yang menghantarkan anaknya ke rumah sakit cipto maun kusumo untuk dioperasi karena suatu penyakit yang didiritanya bahkan mungkin harus diamputasi apakah ridho orang tua anak tangannya diamputasi? enggak kenapa dia menghendaki untuk suatu hikmah supaya anak saya hidup meski saya harus apa menghendaki anak saya dipotong kakinya dipotong tangannya tapi anak tidak rizu ya, kalau bisa jangan tapi akhirnya diloloskan untuk suatu hikmah hey, itu Begitu juga Allah mengendaki adanya iblis meski Allah tidak suka sama iblis untuk suatu hikmah. Allah mengendaki orang maksiat meski tidak suka karena untuk suatu hikmah. Allah mengendaki orang bunuh diri meski bunuh diri itu haram untuk suatu hikmah. Nah ha, itu. Ini kagak dipahami oleh jahmiyah kagak dipahami oleh Qadariyah. Dan tolong dicamkan dalam soal takdir. Qadariyah itu sebetulnya Distributornya jahmiyah Dalam soal masalah Asma wa sifah Mu'tazilah sama as'ariyah itu Distributornya jahmiyah Nah, anda paham gak ini? Jadi, masing-masing punya Distributor, tapi ujung-ujungnya semua Jahmiyah Tuh, makanya Penting kita itu membahas Firqoh 272 itu Boleh ya? pemikiran-pemikirannya sehingga kita itu tahu asal-usulnya itu paham? ok sudah pulang aja. tanya Bismillahirrahmanirrahim Astaga. Assalamualaikum Assalamualaikum. Kan Ustaz tadi bilang yang Asy'ariyah kuno itu kan meyakini Allah di atas arsy. Iya. Terus As Asy'ariyah yang baru-baru ini kan meyakini Allah di mana-mana. Iya. -mana. Nah, pertanyaannya uh, itu kan kata Ustaz kan Asy'ariyah yang baru itu kan yang bilang Allah di mana-mana itu kan di Indonesia, Ustaz. Eh? Di Indonesia Ustaz bilang Allah di mana-mana. Bukan, nmber semua, ya. Semua Asy'ariyah, cuma di Indonesia aja yang cuma di mana-mana yang mau menanyakan ee uh, sejarah Asy'ari yang masuk Indonesia itu kapan? Uh, Kuran set. Tanya kurang se tajnya sejarah Asy'ari. <laughs> anu <"Sat> Asy'ari mana? Taib. <laughs> antum masuk Indonesia kapan? <laughs> antum ada enggak turunan Asy'ari itu? Baik. Saya ingin eh, sedikit Cerita Abdul Hasan Al-Ash'ari Kenapa dikatakan Atau disebutkan kepada Ash'ari Karena canggah-canggahnya Diusut-usut Ketemu dengan sahabat yang namanya Abu Musa Al-Ash'ari Yang dikatakan oleh Rasulullah Diberikan suara Seperti serulingnya Nabi Dawud A.S Nah Abul Hasan Al-Ash'ari wafat tahun 333, ada yang mengatakan 34, sama dengan Maturidi meski tidak pernah ketemu, tapi Maturidi sama Ash'ari ini hidup satu zaman, yang keduanya sebetulnya pertentangannya dahsyat, cuman orang itu kadang-kadang so'latah Ash'ari Maturidi itu sama, As'ari Maturiti digandeng-gandeng Kenapa? Karena di sana Ada perpaduan Penggabungan sifat 20 Sebetulnya ini sifat 20 Bukan miliknya As'ari Juga bukan miliknya Maturiti Cuman digabungkan oleh murid-muridnya Supaya As'ari sama Maturiti Akor Tujuhnya itu milik As'ari Tiga belasnya milik Maduridi digabung jadi 20 jadi sifat 20. Sehingga dilakukan orang-orang kampung ujut kidambaqa mukhalafatun lilhawadisi qiyamun bina si dan seterusnya itu dilakukan di musala-musala sama geding-geding Jawa. Okey. Uh, saya tidak mau mengangkat maturity. Karena nanti terlalu melebar. Ash'ari saja dulu. Ash'ari. Itu mengalami tiga kali metamorfosa. Pemikirannya. Pertama kali. Sebetulnya. Abu'l-Hasan al-Ash'ari itu Mu'tazilah. Mu'tazila Kalau beliau Mu'tazila Berarti Sangat Sangat terpengaruh dengan Pemikiran Jahmiah Karena Jahmiah sama Mu'tazila Apalagi dalam bidang Asma sifah Mirip Tidak ada bedanya Bahkan kata orang Jawa Plak ciplak seperti tumbuh ketemu tutup makanya dalam masalah pengingkaran asma wa ada cuman kalau qadariyah itu melahirkan kesalahan tadi qadar qadariyah oke okay. setelah berbagai macam penelitian yang cukup mendasar Akhirnya Abul Hasan Al-Ash'ari Mulai Mendapati kelemahan-kelemahan Muqtazilah Sudah Dari debatnya Dari dihalaknya, kalah dia Tidak bisa mempertahankan Argumen-argumen Muqtazilah Akhirnya dia Mulai dari situ menyerang Muqtazilah dengan membuat masjid rosah asyariyah. Membuat pemikiran-pemikiran asyariyah. Dan sebetulnya, Imam Abu'l-Hasan al asyari ketika asyariyah itu, Tidak juga mengulah pendapatnya sendiri, Bahkan maaf, Maaf, Beliau banyak mengadop pemikiran kullabiyah belajar kepada kullabiyah. Hebat kan? Dia pelajari sehingga kalau kita ingin simpulkan sebetulnya pemikiran Asy'ariyah pada tahapan ini beliau menjadi distributor utama pemikiran kullabiyah. Ana sedikit jelaskan kulabiyah kesesatan fatalnya itu enggak banyak ya yeah. kulabiyah hanya tidak mau mengakui Allah itu memiliki sifat sifat yang tajadud apa itu tajadud dulu Allah tidak melakukan sekarang melakukan contoh Allah sekarang berbicara dengan Nabi Musa kan sebelumnya nah, itu kenapa karena Allah hanya memiliki sifat azali ya dari situlah akhirnya dia mengingkari seluruh pemikiran-pemikiran yang sifat tajdid Allah tidak bisa disifati dulu tidak bicara sekarang baru bicara nggak bisa dari sini sifat Kalam Allah itu azali yang tidak bisa diungkapkan dengan huruf kalimat yang ada pada dat Allah di dalam diri Allah yang bila diungkapkan dengan bahasa Arab Ibaratnya bahasa Arab jadi Al-Quran, kalau diungkapkan dengan bahasa Suriani menjadi Taurat, kalau bahasa Ibrani menjadi Injil. Tapi Taurat, Al-Quran, Taurat, Injil bukan nama eh bukan sifat Kalam Allah yang sebenarnya, tapi cuma ibarat. Sebetulnya dia ingin mengatakan bahawa eh, dia ingin mengatakan pendapat Jahmiyah cuman enggak mau fulkar, mau menyelisih jahmiyah, makanya dia tidak mengatakan, Al-Quran, Taurat, Injil, ini hanya majazi. Kalam Allah yang hakiki, ada dalam dirinya. Itu jahmiah. Cuman bedanya Ash'ariah, kalam Allah yang hakiki itu hanya pada dirinya, Namun bila diungkapkan bis, eh, dengan bahasa Arab jadinya Al-Quran. Bila diungkapkan dengan itu menjadi Taurat Enje. Perbedaannya tipis. Sama perbedaan tentang masalah eh, apa hamba itu di dalam takdir itu punya kehendak atau tidak. Kalau Ashari itu punya istilah kasap. Itu kasap. Sama-sama ingin menenangai Kalau jamiah Yang akhirnya melahirkan Qadariah Hamba itu Tidak memiliki kendak sama sekali Jabir Jadi manusia itu Kendaknya Diatur oleh Allah Dikendalikan oleh Allah Manusia itu seperti apa? Bulu ditiup angin Tidak punya daya upaya baca Apa-apa tapi ahli sunnah dan jamaah menegaskan manusia punya kehendak, tapi kehendak manusia itu di bawah kehendak Allah. Kalau sekarang ini, apa namanya Jabriyah? enggak punya sama sekali daya upaya. Kalau Qadariyah, manusia punya kehendak murni, mandiri, yang tidak bisa diatur-atur oleh Allah. Nah, di sini Ash'ariyah menengah-tengah. Punya kasab namanya. Kasbul Ash'ari. Oh. Dengan demikian akhirnya Abdul Hasan Al Asyari pun tidak puas sampai di situ dalam perenungannya akhirnya dia mendapatkan Bahawa kebenaran akidah salafus saleh sahabat tabiin aimmatul mazhab itulah kebenaran yang final Makanya akhirnya beliau menulis buku Al-Ibana sebagai bentuk ekspresi taubat mereka beliau dan juga rujuknya beliau kepada aqidah Salafus Saleh, Al-Quran dan Sunnah dan yang kedua adalah kitab Ahlil Sagroh. Dengan demikian mengalami tiga tahapan fase fase pertama Mu'tazilah kemudian fase pertama Ashariyah. Fase ketiga ahli sunnah kembali kesalah. Makanya pak Aliran yang tokohnya sudah tobat tapi pengikutnya enggak mau tobat dia ya satu ini aja. Ya, satu aja. Yang lainnya masih tutup. Ini soal kaitannya dengan syariah. Yang tanya mana tadi? Ya terus. Masuk ke Indonesia kapan? Adin Salian, kalau kita meneliti masuknya pemikiran Ashariyah Maturidiyah ke Indonesia itu bersama masuknya Torikot ke Indonesia bahkan pertentangan Torikoh Naqsabadiah dan Qadariyah itu disemangati oleh Ash'ariyah sama Maturidiyah juga yang satu kelompok Ash'ariyah, yang satu kelompok Maturidiyah berarti kalau memang itu kemungkinan besar pemikiran Ash'ariyah itu masuk ke Indonesia abad 13 dan itu mulai merangsak Torikoh masuk ke Indonesia Terutama 14 Yang pertama kali Torikot Satiriyah Yang di, dikembangkan oleh Hamzah Pensuli di Aceh Terus kemudian e, Apa namanya e, Diulahkan Ada Naksabandiyah Kemudian ada Khojariyah dan seterusnya Bersama itu Masuk pemikiran-pemikiran Itu semua Adapun Pemikiran ahli sunnah wal jamaah lebih awal masuk Karena Islam masuk ke Sumatera Wabil khusus di mana Pas masa kerajaan Sriwijaya Itu masa Umar bin Abdul Aziz Bahkan ada yang mengatakan pada masa Muawiyah Dan tidak akan mungkin masa-masa itu As'ariyah itu muncul As'amaturideh itu muncul tidak mungkin Karena asyariah tahun berapa Itu 313 eh, 333 Maksud orangnya belum lahir Alirannya sudah ada Dan anda bukti kuat Bahawa Raja Sriwijaya itu Surat menyurat dengan Umar bin Abdul Aziz Surat menyurat dengan siapa? Muawiyah Tuh Pernah ada orang yang tunggu mendebat saya. Aven, saya ingin tegaskan bahawa di sini tidak benar kalau Imam Syafi'i itu Salaf Salafi. Menurut analisa saya, Imam Syafi'i itu yang benar adalah Ashari atau Murid itu dirkam lagi dialognya nabi bilang antum dungu banget mana mungkin orang belum lahir sudah punya aliran imam syafi'i hidup kapan imam maturidi hidup kapan asy'ari hidup kapan imam syafi'i itu wafat tahun 2000 eh 204 atau 5 itu wafatnya Sementara Imam Abu Hasan al-Syari 333 Gak pernah ketemu Imam Syafi'i wafat duluan Masa Orang belum lahir udah punya aliran <tuh> Aduh langsung diam dia Ini kadang-kadang kepaniran itu dipertontonkan oleh banyak orang ahli bid'ah pengikut nafsu untuk memermak orang-orang awam agar tersilaukan dengan pendapat dia yang akhirnya akan kebongkar kedunguan dan kepandiran itu itu ya. ya contoh aja yang dungu banget katanya kiyaknya suka sholat di Mekah hari Jumat ternyata jam 2 sudah sampai Indonesia Ya kalau dia sholat Jumat ke Mekah Jam 2 susah sampai di Indonesia Berarti enggak sholat Saudi di sini jam 2 Saudi jam berapa? Heh? Jam 10 Ini kan? Dungu Dungu Enggak nyambung Sudah gitu katanya Jadi Imam Masjidil Haram Mana ada orang pesek jadi imam Masjidil Haram. Inilah kedunguan yang dipertontonkan orang-orang yang jahil, orang-orang yang awam untuk menipu kalangan orang-orang awam bodoh. Sehingga di sini yang bodoh makin dibodoh-bodohin, yang sesat di sesat-sesatkan. Ya. <tuh> Saya kira cukup lebih dua belas ini mas, okay? Insya kita akan apa namanya lanjutkan lagi pembacaan kitab Lum Antul Iqtikod pada kesempatan berikutnya. subhanakallahumma wa bihamdika sholahu alaihi wa sallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.